Лежиш, як колода, і тільки й можеш думати. Жанна спритно заховала сигарету і помахала Іллі, який повернувся до них обличчям. І от нещодавно я збагнула, що була дуже схожою на Ілону. Жила лише своїми проблемами, геть забувши про сина. Десять років потоки мріяла про Ясика. Мстилася своїм чоловікам за те, що він мене не кохав і егоїстично жаліла себе, бідну нещасну. А тим часом зовсім не думала про Микиту. Він у мене такий самий, яким був Діма, жодного разу мені не дорікнув. Що ти верзеш? Знайшла з ким себе порівнювати, ти ж не схибнулася на молодому коханцю війни, викреслувала через це зі свого життя сина та його родину. Ти завжди дбала про Микиту, він у тебе не якась там вулична дитина. Ти не розумієш, Ілона теж свого сина годувала і одягала, але цього замало, аби бути доброю матір'ю. Ілона у дечому мала рацію. Ми дуже... Часто заводимо дітей, підкоряючись інстинктам або задля того, щоб утримати біля себе чоловіка. А потім нам здається, що ми і так забагато зробили для дитини, заплативши за материнство своїм особистим життям і свободою. І виправдовуючись цим, починаємо жити тільки для себе. Ти гадаєш, Ілона одна така? Міф про те, що кожна жінка від природи справжня мати прибільшений. І його ніколи не розвіють. Бо жодна не зізнається, що інколи більше приймається власними інтересами, ніж дбає про дитину. Коли в тебе з'являться власні діти, згадай сумний досвід, Ілони. Та й мій теж. І нехай у тебе над усе завжди буде дитина. А вже потім, чоловіки, хоч би який казковий принц коло тебе упадав. Діти – наша крові плоть, а чоловіки – то таке. Жанна сумно пустила очі. Давай змінимо тему. Можу тобі похвалитися, ми з Ілею одружуємося. Оце новина. «Тільки перепрошую, як усе це сприймати після того, що ти мені щойно наговорила?» «У мене Ілля не такий, як усі інші чоловіки. Він особливий. Шкода тільки, що пізно це розгледіла, Таких, як він, більше немає. Ну, хіба що в тебе Макс не гірший». Вони разом засміялись і з любов'ю поглянули на своїх чоловіків. Бажання згадувати минуле не було, хотілося просто насолоджуватися літнім днем, уникаючи серйозних розмов і серйозних роздумів. Ну, от і добре загорілося Оля. Вийдеш заміж? народиш і ще одного сина і виховатимеш його згідно зі своїми новими переконаннями. Ну, кажу ж тобі, Жанна усміхнулася, я ще не навчилася бути гарною матір'ю, але збираюся виправитись. До речі, в мене інші плани на найближчі кілька років. Що ти збираєшся робити зі своєю половиною грошей? Не знаю. Наразі вони лежать під матрацем, і гріють мені душу. А як там знайомий твого Макса? Все ще продає презервативну лінію? Ми б могли позичити, скільки не вистачатиме, вільлі або витрясти за розпискою з Вікторових спадкоємців ті 10 штук, які він залишився винним Ясикові. Цю лінію треба придбати, адже наш спільний чоловік уболівав за цю справу як вірні дружини ми мусимо продовжити родинний бізнес. «Дівчата, до столу! Їсти подано!» Макс низько вклонився, даючи ревного офіціанта. «Ну що ж, хіба як вірні дружини...»